Càpçules musicals amb Rafael Corbí, avui, aquest en disca preciós que ens porta Blake Shelton. Right outside of this warm church town, there's a gold dirt road to a whole lot of nothing, got a deed to the land, but it ain't my ground, this is God's country. Pray for rain, thank Him when it's falling Cause it brings a grain and a little bit of money We put it back in a plate, I guess it's why they call it God's country I saw the light in a sunrise sitting back in a 40 on the muddy riverside Getting baptized in holy water and shine with the dogs running Càpsula musical per al dia d'avui Escoltem la música del Phililode God's Country Aquest àlbum, aquesta compilació de fet en De 2019 del cantant americà Blake Shelton from God's Country una compilació realitzada el 13 de novembre de 2019 a través de Warner Records Nashville. Un àlbum que inclou diversos dels seus èxits d'àlbums anteriors, al mateix temps que inclou noves cançons. Entre les noves hi ha aquest God's Country. La cançó aquesta, God's Country, ha estat un dels uh, seus en darrers èxits, un número 1 a les llistes americanes del Youth Country Airplay i el Youth Country. També dins l'àlbum s'hi troben cançons com, per exemple, el senzill almenat Hell Ride, que també és una cançó nova que canta al costat d'un magnífic Trace canta al costat d'un magnífic Trace Atkins picked up a handle instead hell right hell right hell right okay couple girls with the boots on got their bluetooth on t shirt saying go sooners then the girl from the small el segon senzill de l'àlbum la cançó que ens ha portat Blake Shelton al costat de Trace Atkinson des d'aquest àlbum que com he dit inclou diversos dels seus èxits anteriors aquestes cançons noves i en metes també una nova versió d'un tema un cover d'una cançó de Bobby Burns el Tequila Sheila el tercer senzill en sortir de l'àlbum és un duet que ens porta amb Gwen Stephanie la cançó porta el nom de Nobody But You Do mm, now wanna make it clear When you love someone, they say you them free But that ain't gonna work for me Un àlbum aquest que ens aporta Blake Shelton, aquesta compilació que a més a més en va vendre ràpidament 83.000 còpies d'àlbums tradicionals el que havien comprat en tota la vida va ser un àlbum que va debutar directament al número de les listes d'àlbums de música country als Estats Units Sent aquest el setè, número 1 per Blake Shelton en quant àlbums, i va debutar el número 2 a la llista general de vendes d'àlbums de qualsevol estil musical. Oh, I never been an angel, I never been called a saint. Yeah, I've decorated every barn town with a big red coat of paint. D'aquesta manera hem trobat el més sòlid a Blake Shelton, amb els seus darrers èxits i cançons noves que ens acompanyen amb aquest àlbum, aquest fully Loved", the God's Country, que ens aporta l'artista, el magnífic artista, que ens acompanya Blake Shelton. Recordem que ens acompanyava nascut el 18 de gener del 1976 a Aya, a Oklahoma, i que va demanar amb una cançó preciosa que es deia Austin. Cinc setmanes al número 1 del Billboard the Hot Country Song Chart. I que ja va ser fa uns quants anys enrere, el 2001. Colbert. Amb aquests issues got a tight grip ens aconvidem amb la seva música per al dia d'avui. Gràcies per haver-nos acompanyat una vegada més amb la càpsula musical, avui amb la música de Blake Shelton.